Eve Gislow, ma tahan küsida sinu käest niisugust asja, et kui sa vaatad tagasi kümnel aastale vabaltühenduste rindele Eestis, mis sinule seoses sellega kõigepealt meel tuleb? Kõigepealt meelub Rapple Naisselts, nice kus mina oma tee alguse sain, nii et tänu nendele on kõik see, mis hea minuga juhtund on. Kuidas te seda Naisseltsis nice Rapples asutama hakkasite? Tegelikult see oli asutatud juba varem, nii et ta oli aegne organisatsioon ja, ja me saime kokku 95. aastal ja siis tuli Rappla haldusoonest tuli kokku suur saarideis naisi ja see koosolek tuli kokku sellepärast, et saata laiali pidulikult Rappla Aga mina noore ulja tütarlapsena tõusin toogu püsti võtse et ma arvan, et kui nii palju inimesi tuleb saali, järelikult on seda organisatsiooni vaja. Ja sellest tulenevalt muidugi nad ütlesid, et oled noor ja tubli ja hakkasid ise vedama. Ja nii see kõik algus saigi. Sa äh, ei saa jõumeti öelda, et sa kõik see tegid. Tuleb sul ka nimesid meelde. Ja loomulikult, kui ei oleks olnud raplaneid tublisid naisi, Moorits Laine, kes oli ikkagi ma arvan, et kogu selle naisel siis süda. Taugukord ta töötas ka meie, noh, nii-öelda tal oli väike noh, töökohtkohe, et ta, seda naisliikumist niimoodi suunas tegi, et ja ta jäi selle hingeks ja ma arvan, et see, noh, nüüd mul on need kontaktid küll mitte kõige, kõige tihedamad, aga, aga see selgroob on ikka tema käes. Kuidas sa iseloomustaksid neid asju, mida te esimestel aastatel tegite ja kuidas need mõtted tekisid? Ja te raha saite ja räägi mõne niisuguse baasil sellest, näiteks ühest asjast või kahest? No me üldse ei, ei mõelnud toekord rahale, et kõik oli selline isiklikku initsiatiivi pinnal, aga, aga mida me natukene tegime või no, enda jaoks tootsime raha oli see, et me kogusime terve tervemaakuna pealt erinevaid riideid inimesed, kes tahtsid ära anda ja siis me tegime siis suuri laatasid, kus ühe krooniga neid kõiki, ükskõik oli ta hea või halb <laughs> või on väga kvaliteetne kõik läksid ühe krooniga ja see oli siis meie, meie raha, millega me siis tegutsesime aga Rohke meil eriti raha, ega meil mingid projektikesi ei olnud, tohkord ei olnud sellised võimalusigi, nii et me kogusime ise ja ega meil sponsoreid ei olnud, aga mitte midagi ei tegemata. ja tohkord oli ka odava minu mõttes elu, et kõik need igasugused koolitused olid tasuta toimusid ja sellepärast see oli nagu väljund paljudele, et see, see oligi see, mille pärast seal organisatsioonis taheta olla, aga ma ei ütleks, et äraks kunagi olnud selline padjaklubi. Et selline käsituring, kus üles ma ise olin ju olnud et ma oleks võin sellega nagu alustada seal, siis see ei pakkunudki väga palju naiste huvi, et vastupidi me tahtsime nagu kaasa rääkida sellest poliitikas ja, ja sellest tulenevalt me siis liikusime kedasi niimoodi paraku keskerakonna rüppe. No, aga sa tahad öelda, et naisselts nice inkorpore liitus keskerakonna naiste ühendusega siis või? Ei, me ei. see ei oma, et organisatsiooniks alate, aga, aga väga paljud seal organisatsioonis liikusid edasi keskerakonna rüppe, nii, et, nagu sina ütlesid. Et, aga aga naisseelt kestab siia maani ja, ja seal on väga paljud erinevatest, nüüd juba erinevatest poliitilistes ring. Lihtsalt küsimus oli selles, et rapplas ei olnud rohkem poliitilise organisatsioone sellele hetkel kond keskerakond. Ja kes tahtis vähegi midagi teha, see pidi, noh, kas liituma nendega või siis paraku... Mitte midagi, noh, ütleme poliitikas kaasa rääkida ei saa. Kudast, kuidas te oma vahel asju saite settida sellepärast, et räägitakse, et erinevat parteid on niivõrd poliitiliselt piiritletud, et sisse on kodeeritud konfliktid, kuidas see oli? Noh, algus aastatele õnneks ei olnud sellist, ei olnud ka keegi parteisia ja selline, see oli nagu selline uue, uue, uue maja märk, et aga, aga no, pingeid tekis ikka eriarvamusi, igal ühel oli, see oli ikka naised koos, kes olid õpetajad arstid ja, ja kes olid riigametnikud, aga, aga huvitav oli see, et Et see entusiasmis meid haaras, oli midagi, midagi täiesti kummalist. Et ja, ja ma olen tagasi mõelnud, et just noored naised tahtsid kaasa lüüa. Et mitte nii, et no, on ikkagi organisatsioonides vaatad, ikkagi tulevad koosolakudel vanemad inimesed. Ja, ja meie, no, tol korral olid noor ja mina ei osan nähagi neid pinged. Võibolla keegi teine nägi ja, ja tahtis sellest nagu midagi välja lugeda, aga, aga mina lihtsalt ei vajunud seda nägema. Misuguseid tüüpe või, või isiksusi sa tahaksid veel seoses sellega meenutada sellest ajast, ütleme nüüd siis juba 14 aastat tagasi, kui me võtame 95. aasta alguseks lisaks sellele proova Mooritsale, Need naised olid, võiks isegi öelda natuke arad, no nad olid ikkagi sellised nad olid küll, ütleme õpetan, nad olid väga suure tegijad, aga kui nad olid seal organisatsioonis, siis nad olid suhteliselt arad Et, ehkki kummaline, nagu kummaline et nad ei julgenud väljendada oma arvamust tihti peale, kui nagu väga ühel nõul, aga, aga see hakkas nagu pärast nagu muutuma et ja, ja, aga ma ei ütleks kunagi seda, et Eesti naine oleks kõdagi, et, no, et ma pean nüüd koju minema et mees ootab või vaja süüa teha selliseid naisi meil kindlasti ei olnud sõis organisatsioonis, kõik tulid kokku ja, ja olid nagu rõõmsad ükstes üle ja aga ma ei oskagi nagu rohkem tüüpidena välja tuua, et Ja huvitav on ka see, et väga paljudel puhkudel ikkagi naised nagu ise isiklikunitsiatiiv üles ei näidanud, et need eestvedaid olid ikka vähesed Kas sa oled hoidnud ka silma peal, et mis teist on saanud? Jah, ma olen niimoodi hoidnud silma peal, aga ma ei tea küll, et keegi oleks nagu no, suur karjääri teinud. et Seda, seda paraku ei saa nagu öelda, et meie organisatsioonist <laughs> ei ole välja kasvanud Kuidas sa vaatad praegu seda keskustelumist Eesti ühiskonnas käib, see kolmas sektor ja äri ja avalik ja sa oled ise nüüd ka avaliku sektori tegelane töötades rahandusministeriumis praegu. Et kuidas need suhted meil on et, ja mis sellest kolmas sektor võiks kasu saada, kuidas suhteid hoiab või suhted halvaks ajab? No ma arvan siiski, et noh, kõik osapooled peaksid aru saama, et me oleme üksiselle vajalikud. Ja kolmas sektor võib-olla ei tohiks olla nii väga ära ootaval seisukohale või mis nendele ette antakse või teakse. Ja noh, kui meil näeme äri ringkonad, ja suhteliselt jõuliselt lobistavad ja teevad kõike selleks, et oma uve kaitsta, siis kolmas sektor on võib-olla liiga kiilustatud. Et jääb nagu sellised väikeste organisatsioonide noh, ajatasjad. Et, ja hästi palju on nagu läinud sellist, nagu sellis, noh, kui ma kõrvalt vaatan, vaatan sellise raha tagajamise peale, et see mulle üldse ei meeldi selle organisatsiooni just selle kolmanda sektori puhul. See peaks olema ikkagi vabatahtlik ja, ja, ja selline rõõmu, rõõmuga tehtava asja. No jah, tähendab, et ma saan aru nii, et seal ei meeldise nii-öelda projekti põhine eluviis. Jah, võiks öelda tõesti nii, et ma ise ei arvasta midagi kindlemad, aga võib-olla see tuleb ka sellest, et on kolm last, kes ootavad iga õhtu süüa ja, ja, ja kindlasti projekti ja elu oleks huvitavam ja, ja pakuks võib-olla et väljakutseid. Et ma kindlasti eita, et, et, et võiks, võiks ka selle ka tegeleda kunagi. No jah, aga kui me võtame niimoodi, et kolmas sektor annab väga paljudele inimestele tegelikult võimaluse maksta üüri ja käia õhtuti ka poes. Nii et see on üks viis ennast üleval pidada, mis ei ole tegelikult väga kindel. Ta on suhteliselt ebakindel, kui projekti saad, siis sa teed tööd ja saad ka raha ja kui projekt ei õnnestu, siis ei ole seda teistega kolmandat. Ja, ma olen tõesti tagasi vaadates öelda, et ma olen ka ühe projekti oma elust teinud, kunagi kultuurkapitalist taotlasin niplispitsi kursuse jaoks või projekti jaoks tegelikult siis raha, tuukord oli 7000 krooni, see oli ka 10 aastat tagasi või rohkem ja see tundus nii suur raha ja, ja mõtsin, et ise ma ei peakski nagu tööl käima, aga ma nii suurt raha saan, et, aga, aga loomulikult oli see ajutine ja, ja, ja noh, sa tead, et sellele, sellele ei saa baseerida sinu elu tegevus, et. Et jah, ma muidugi tunistan, et meil ilmselt paljud ka need asjad, mis tehakse projekti käigus need peaksid olema püsitegevused, see ei tohiks olla niimoodi. No, mis puutub heategevus ja kõige arstiabi või või see meditsiiniline pool. See võiks olla ikkagi toetatud riigi poolt. Mis sulle, Eeve, see askeldamine, mitte tulunduses ja vabaaühendusega liikumises on tegelikult isiklikult andnud? No, julguse kindlasti vaadata näku nendele raskustele, mis sind võib ees oodata ja, ja, ja seda rõõmu teistega suhelta julgust. Oled sa julgem kui aastal 95? No siiski arvan, et natuke olen, aga, aga mitte nüüd nii ülimäära, et ma olen üldiselt olnud sinne tagasihoidlik selles mõttes, et ma küll tahan alati välja välda oma arvamust, aga ma ei ole kindel, et see on päris lõplik tõde ja sellepärast ma ei püüa seda esimesena väljendada. Et aga, aga julgust ja, ja enesekindlust, no kuna ma olen ka hästi palju erinevates kohtades töötanud, et ma ei ole niimoodi püsivalt on kümme aastas ühes kohas, et seal võib tekida selline tunne, et noh, nüüd ma juba tean, aga kui sa oled selline viis aastat siin, viis aastat seal, siis, siis sa tunned, et tegelikult nüüd ma hakkasin asjast aru saama Ja võiks alles hakata tegema, aga elu on paraku, jälle viib sind uude kohta ja lähedale edasi. Võibavendusti kohta öeldakse seda siga, et see annab võimaluse ehitada kasulike võrgustike. Kus sul sellest võrgustiku kudumisest on ka kasu olnud? Oja, oh see, noh, mõtlen, et siis kui ma Rappas elasin, siis see võrgustik oli väga tihe. Et tulles Tallinnas, on see võrgustik vaja uuesti luua. Muidugi vanade tutvuste ja kõige selle pinnal, aga sellega läheb aega. Aga mul on meeles väga toredat kuulitused, kus me seda võrgist punumist õppisime ja et seal kui keegi läsi selle võrgu ühe silma lahti, siis see algnes laiali. ma alati mõtlen ka seda tagasi minnes ajas, et, et see oligi midagi sellist, et iga üks pidi panustama midagi omal poolt. Ja, ja kui, kui see võrgustik peaks elu jooksul veel tekkima, see oleks ainult rõõm